наглипнула на дядька за очима і сердито обірвала себе. Далі читай. 045 285 Автомашина «Москвич». Стої ж миті теччина душа, схожа на сірого напендюреного горобця, випурхнула зі грудей, і дядько Денис ледве впіймав ту душу під червоним абажуром, сплеснувши в долоні, бутсім полював на міль а тітка Дора белькотіла синіми губами. «Наша! Наша!» І зомліла з великої радості та зворушення. Дядько Денис навернув тітчину душу назад, наче корову, що забрела в шкоду. Оклигавши, тітка Дора взялася дрібними хихичками. «А вона ще мені каже, може б ти забрала останню лотерею? А вона ж не знала, що остання щаслива. Це мені ще циганка, в якої я торік ворожила». Відкрила. Бери останню. Остання виграшна. Я кажу. Та візьму. І ніби неохоче, 045 285 я на буфеті хімічним олівцем записала. Аж так воно вже велося. Так було Богом дано. Вона підвелася. Поважно, строго перейшла кімнату, а відтак синім лотерейним білетом на постаменті долонь, бутім з площаницею, повернулася до столу. Дядько Денис сидів, неначе виліплений з глини, що вже давно висохла і потріскалася. Торкни пальцем, розсиплиться в порох. Візьми Михайлику, молодші очі щасливіші. Мусила ж колись і нам усміхнутися. Вона повела очима повними радісних сліз на білий порожній поход. Нема ні Бога, ні чорта, ні святого духа, амінь. Зі злом казала тітка моїй матері, коли та приходила в Ирії з кошовками навпереваги і з випогодженим утихомиреним обличчям, учені проте давно знають, це тільки у вас у пакулі попусавці досі троячки несуть, і раптом перехрестилася. Розуміючи важливість покладеної на мене місії, я взяв тремтячими пальцями лотерею та побрів між автомашин, Холодильників, приймачів, піаніно, електробритів, капронових сорочок, моторолерів, велосипедів, моторних човнів, килимів, радіол, манітофонів, мотоциклів. Усе це принадливо, багато обіцяючи, заклично дзвеніло, брещало, пахкало синім димом, теленькало, вилискувало, грало веселковими барвами, наспівувало на різні голоси але пурхало з-під моїх ніг, коли я наближався, і завесело віддаля з вабливим видінням, наче кучерява лицей туман над болотом, що по з'яві сонця опадає в чагарища сірою москлою мжичкою. Нарешті добрів я до щасливої кітчиної серії 045285, стрибнув оком на номер лотереї, номер не сходився. Серце мені стрепенулося і провалилось до самісіньких п'ят, немов того дня, коли я вперше висмалив товстелезну цигарку із пакульського самосаду в шкільній вбиральні, я поклав очі на край газетної сторінки і прочитав жалібним, вибачливим голосом. На інші сто двадцять чотири номери цієї серії випали виграші по десять карбованців. Як? Номер не сходиться, тітко Доро. Я не насмілювався підвести очей, почуваючись винним. А тітка перекинулася кішкою, пронизливо нявкнула і стрибнула на стіл, впившись кіхтями у газетний лист. Писок тиснувся в лотерею, а відтак лоскотячий пишними вусами паперове поле побіг по таблиці. Коли я наважився зирнути на тітку, вона вже сиділа на стільці у своїй звичайній подобі. Тільки форми тіла її втратили чіткість. Розпливлися по краю стола, буцім виліплені з тіста, яке підійшло та, піднявши віко діжі, перевалилося через вінця. «Давай, твої, Денисе!» Голос її був напродиво сухий і рівний. «А ті, дорочко, я ще вранці перевірив, як на базар ходив». Діля пошти газетова сила.